Лорд Жуліан не витримав боротьби. Він стомлено посміхнувся, знизав плечима і махнув рукою на знак того, що немає нічого проти. Але і це не заспокоїло губернатора. Оскільки вам видано патент, то формально у мене немає права вчинити над вами розправу за піратство, хоч ви на неї і заслуговуєте. Проте ви станете перед військово-польовим судом за ваші дії в історії з Волверстоном – і за всі наслідки цих дій. «Зрозуміло», – кивнув Блад. «Нарешті ми добралися до суті. Ви, як губернатор, будете головувати на цьому суді і нарешті матимете змогу звести ваші рахунки, повісивши мене. Мало, однак, ви подбали про те, як це здійснити». І, розсміявшись, він додав, «Праемонітус, праемонітус!» «Що це означає?» – різко спитав лорд Джуліан. «Мені здавалося, що ваша світлість – людина освічена. Як бачите, Блад навмисне поводився якомога зухваліше. Мене цікавить не буквальність зміст цих слів, сер», – промовив лорд Джуліан з холодною гідністю, «а те, що ви хочете сказати ними». «Вгадайте самі ваша світлість», – відповів Блад. «А я побажаю вам усього найкращого». Він зробив широкий жест своїм капелюхом, і галантно вклонився. «Щоб ви не поспішали, – заявив бішоп, – скажу вам, що капітан порту і комендант фортеці дістали всі необхідні вказівки. Ви не вийдете з порту, мій любий вішальнику. І будь я проклятий, коли не забезпечу вам нічної стоянки тут на пірсі для покарань». Пітер Блад і його ясні блакитні очі впилися в брезкле обличчя ворога. Переклавши довгу тростину в ліву руку, право він недбало заклав за вилогу свого камзола і рвучко обернувся до насупленого лорда Джуліана. Якщо мене не зраджує пам'ять, ваша світлість, обіцяли мені недоторканність? Так. обіцяв, відповів лорд Джуліан. Але своєю поведінкою ви не дозволяєте мені здійснити цю обіцянку. Він підвівся. Ви зробили мені послугу, капітане Блад, і я сподівався, що ми зможемо бути друзями. Та оскільки ви самі прагнете іншого, він знизав плечима і показав рукою на губернатора. Блад закінчив за нього. Ви хотіли сказати, що у вас не вистачає мужності протистояти вимогам цього хвалька? Зовні він був спокійний і навіть посміхався. Добре. Як я вже сказав, праемонітус, праемунітус. В латині ви, здається, не дуже розбираєтесь, інакше ви б знали, що ці слова означають «Хто попереджений, той озброєний». «Попереджений!» Ого, Бішоп аж загарчав. Попередження трохи запізнилось Ви не вийдете з цього будинку Губернатор ступив крок до дверей Гей, хто там? Почав був він Та раптом з горла губернатора вилетів якийсь невиразний звук Він урвав мову на півслові І застиг на місці Капітан Блад тримав у правій руці Довгий пістолет Оздоблений золотом і сріблом Чорне дуло його Дивилося просто в лоб губернатора. «Не тільки попереджений, але й заздалегідь озброєний», – сказав Блад. «Ні з місцями, лорде, а то може статися нещасний випадок». І лорд Жуліан, що був кинувся до Бішупа на допомогу, застиг на місці. Губернатор ледве тримався на тремтячих ногах. Щелепа його одвисла, обличчя сполотніло, а Пітер Блад Своїм похмурим поглядом наганяв ще більший жах на полковника. Сам дивуюсь, чому б мені не пристрелити вас без зайвих розмов, губернаторе. І якщо я не роблю цього, то знову ж таки з цієї самої причини, що й тоді, коли одного разу подарував вам життя, хоч ви на нього й не заслуговували. Вам, звичайно, причина ця невідома, та все одно втішайтесь тим, що вона є. Про одне хочу вас попередити, щоб ви не здумали зловжити моєю великодушністю, яка зараз примістилася у вказівний палець моєї руки. Нагачок цього пістолета. Вам хочеться мене повісити? Так, не приховую. Це найгірше, що може статися зі мною. Але раніше, та ви самі це розумієте, я випущу з вас вашу нечистиву кров, збільшивши таким чином свій борг. З цими словами Блад відкинув тростину і звільнив ліву руку.